Bé, molt bona nit. Eh, anem a donar a inici aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 8 d'octubre de 2010. T Hi ha alguna qüestió per part del la CUP, Socialistes, Càrrec Republicana? Sí, nosaltres, eh, per a nit, demanaríem revisar l'acte. Els motius que deixen ser, com els que anem manifestant en diferents plens, que les actes no no reflecteixen eh, les de, els desenvolupaments que es fan a les diferents intervencions i demanaríem a veure si es poguessin revisar mm, si, si en tot cas eh, creuen que amb alguna cosa en concret si doncs, eh, pot fer, doncs, pregaríem si és en genèric eh, passa a tenir una mala votació eh? si, ara si hi haguessin coses concretes no hi ha inconvenient, però si en tot l'acte ja anem prou enradarits amb les pròpies actes per la feina que això genera, doncs eh, si són qüestions concretes i puntuals i, i això pues, ho podríem debatre, però si no... Bé, eh? hi ha alguna qüestió concreta? Bé, procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovada per 11 vots a favor i 4 en contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple extraordinari del dia 28 d'octubre de 2010. Alguna qüestió? Senyora Manacup, per part de d'Esquerra Republicana? Demanem la revisió de l'acte. Eh? Pensem que les actes són bastant serioses per poder fer una revisió d'elles ja ho han dit moltes vegades que les actes són actes i han de, de fer la imatge eh, tractada de lo que ha passat no són diaris de sessions i torno a insistir al que li he dit abans mm, portem retard amb la transcripció de les actes perquè hi ha molta feina administrativa i llavors sí, si hi ha qüestions concretes li torno a insistir plantegem-les i si són temes puntuals doncs es pot mirar si hi era incorporat i es si pot incorporar si no doncs, procediríem a la votació vots a favor? Vots en contra? Es queda aprovat per 11 vots a favor i 4 en contra. I passem al següent punt de l'ordre del dia que és a proposta d'aprovació del conveni entre l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Sallent relatiu a l'execució i el finançament de les obres d'urbanització de les places del Pau II residencial de la fàbrica nova del terme municipal de Sallent. Senyor Senyor secretari. Sima, bona nit a tothom. Dictamen. Vist l'esborrany de conveni entre l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Sallent que s'ajunta l'expedient, atès que l'objecte del conveni és l'execució i el finançament de les obres d'urbanització de les places del Pau 2 residencial i la fàbrica nova del terme municipal de Sallent, vist l'informe més per l'arquitecte municipal, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 del Terreforç de la llei de base de règim local el qual estableix que correspon a ple la població de les retribucions que especialment atribueixen les lleis, per tot l'exposat anteriorment, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Territori proposa a ple l'adocció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni entre l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Sallent relatiu a l'execució i al finançament de les obres d'urbanització de les places del Pau 2 residencial, la fàbrica nova del terreny municipal de Sallent. Segon, facultar l'alcalde president per a l'assignatura dels documents necessaris per a l'efectivitat de l'acord. I per últim, traslladar aquest acord a l'Institut Català del Sol. no està en el ple, decidirà en superior criteri. Sí, bona nit a tothom. Um, com ja s'ha dit en el dictamen, però no repetir, uh, sí que donar una mica d'explicacions a nivell també dels informes que han efectuat els tècnics de l'Ajuntament i d'acord amb aquesta proposta de conveni. En um, data 14 de desembre del 2005, l'Incasol de l'Ajuntament de Sallent va signar el conveni on, entre d'altres, es tractava l'urbanització de Pau 2, fàbrica nova i Parc fluvial. En aquest conveni es reconeixia l'Incasol com a administració actuant i en aquest es comprometia a dur a terme el seu càrrec, l'obra d'urbanització en la vialitat i a les zones verdes del polígon d'actuació Pau 2, Fàbrica Nova. En dues obres es durien a terme simultàniament. En data 30 de juliol de 2009, posteriorment l'Incasol va cedir a l'Ajuntament de Sallent les obres la recepció de la mateixa per part de l'Ajuntament d'urbanització de la Fàbrica Nova i part fluvial que consten grafiades amb un pla no adjunt amb aquesta separata on es va comprovar que les places interiors dels edificis actuals de l'Incasol que ja estan construïts i la plaça que també pertany a l'edifici en fase de construcció de privat, que és la plaça eh, nord i la plaça sud d'aquest Pau 2, Fàbrica Nova, no s'inclouen en aquesta sessió. Així s'entén que la sessió efectuada té l'àmbit dels vials només perimetrals de les illes d'aquest sector i del parc fluvial. Actualment, les obres d'urbanització de la plaça sud de la Fàbrica Nova estan acabades, que és les dels edificis de l'Incasol, pendents d'algunes millores i la sessió a l'Ajuntament per la recepció definitiva d'aquesta plaça. Aquesta plaça s'ha executat segons una separata d'un projecte d'urbanització inicial. Aquesta separata redacta, està redactat per l'Incasol amb algunes modificacions introduïdes per l'Ajuntament de Sallent. Tal i com preveia el conveni esmentat anteriorment, les obres les porta a terme i el seu càrrec al mateix Institut Català del Sol. Actualment, la plaça Nord, que és la que és dels edificis privats en fase de construcció i que està completamente paralitzat, Pau 2, Fàbrica Nova, està sense urbanitzar. Per tant, l'Incasol eh, va proposar a l'Ajuntament de Sallent per fer la recepció definitiva de tot el sector Pau 2, incloent les zones que ja s'havien re recepcionat eh, provisionalment del sector de vials la plaça Sud de l'Incasol també hi ha ja executada i pendent també de la recepció doncs eh, com que no es podia fer la recepció definitiva perquè aquesta obra d'urbanització del sector dels edificis privats no estava realitzada fer un previ conveni on quedés reflectit que un cop recepcionat tot el sector per part de l'Ajuntament, la propietat és de l'Ajuntament, cedia a l'Ajuntament l'execució i el cos d'urbanització en base a aquesta separata que prèviament ha estat eh, consensuada amb els tècnics de l'Ajuntament per aquest motiu es presenta en aquest plenari que és qui ha de donar conformitat a l'aprovació del conveni on en aquest conveni reflecteix la voluntat de, de, per part que ja va ser proposada per part de l'Incasol que l'Ajuntament executi les obres amb el cos d'urbanització perquè és idènticament igual la plaça tant a midaments com a tipus i topologia de pressupost que també s'ajunten a l'expedient i eh, només faltaria doncs, l'aprovació d'aquest conveni per poder executar-ho per part de l'Ajuntament un cop estigui recepcionat definitivament el sector i així deixar tancat la urbanització deixar tancada la recepció definitiva d'aquest sector. Gràcies. Una intervenció per part del grup d'iniciativa... Moltes gràcies. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Bona nit a tothom, en primer lloc. Mm, aviam, nosaltres a la comissió informativa vam demanar quin, era, quin podia ser l'interès en què l'Ajuntament de Sallent acceptés aquests diners i per tant el compromís d'urbanitzar aquesta zona, és dir, actualment el compromís el té l'Incasol i els diners els tenia l'Incasol perquè era ell que havia d'executar l'obra i d'alguna manera ens proposen que l'Ajuntament de Sallent tingui aquests diners i que faci l'obra Mantenem que per l'Ajuntament doncs, és una càrrega de feina innecessària que no tindria per què assumir entenem també que dintre de la lògica de l'Incasol pot ser comprensible en el sentit que ells tanquen aquest conveni i se n'obliden i ja està però a nivell d'Ajuntament de Sallent tindrem una entrada de diners mmm, que pot ser que es gastin i que pot ser que quan arribi el moment de fer l'urbanització doncs no estiguin disponibles i per tant tindrem un problema i en definitiva no acabem d'entendre quina és la justificació de que l'Ajuntament accepti aquest conveni com que la regidora de, de l'àrea a la informativa no hi era, no sé si ella ens pot convèncer avui de quin és l'interès d'acceptar això perquè en el seu dia a la informativa molt esforç en intentar-nos convèncer de la bondat del conveni, tampoc no vau fer, i per tant nosaltres si no se'ns explica millor per què l'Ajuntament ha d'acceptar això, doncs no hi podem votar a favor. L'intervenció per part del socialista, senyor Manal Vents. Sí, bona nit. Bueno, jo suposo que a l'Incasol el que li interessa és treure's un mort de sobre i acabar el tema i ja està, no? una mica... Nosaltres, esclar, no sé si s'ha dit el valor que puja això, això són 171.000 euros em sembla que vol dir, no? Clar, l'ingressió d'ara ens donaria 171.000 euros per urbanitzar una cosa que no sabem quan es podrà urbanitzar perquè no sabem si s'urbanitzarà l'any que ve d'aquí dos anys, d'aquí cinc, d'aquí deu i com que no ho sabem tampoc sabem el que pujarà a l'urbanització perquè sí sabem quins paràmetres tècnics s'han de fer però no sabem quan pujarà això doncs en el temps que s'hagi d'urbanitzar, no? Llavors no deixa de ser una penyora que deixem per futurs governs, per futures legislatures, que nosaltres, a part de l'interès que pot tenir a nivell de finançament, de que com que reps 170.000 euros se'ls pots utilitzar per finançar altres coses, evidentment si ho utilitzes, quan arribi el moment de la urbanització aquests diners segurament segurament podria ser, podria passar, és molt possible que no els tinguem i llavors haurem de demanar un crèdit per poder doncs, fer aquesta urbanització perquè els diners ja els haurem utilitzat amb alguna cosa que segurament és necessària no, vull dir, no dubto d'aquest tema jo penso que, que si l'Incasol va signar un conveni doncs, o va signar doncs, un compromís d'urbanitzar una esplaça doncs l'estat que, que ho faci ell no? No, no cal que ens facin cap favor vull dir que urbanitzin ells i si aquests senyors privats doncs, acaben o no, acaben, no, no acabaran mai no se sap jo no sé quins mecanismes tenim que són per poder urbanitzar o per poder deixar d'urbanitzar o per tenir pendent durant deu anys allà una pendent d'urbanització. No sé com funciona això, si eren els advocats o els tècnics que haurien de decidir aviam quan acaba aquest compromís o si no acaba mai. Eh, penso que l'Ajuntament no hauria de fer-se càrrec d'aquest conveni i votarem en contra perquè no sabem exactament quan ens valdrà quan s'hagi de fer ni quan haurem de fer. Llavors, no creiem que sigui convenient i l'Incasol doncs, no té cap problema doncs, tenir això i urbanitzar com pugui i que ho facin ells Nosaltres no votarem a favor Una intervenció per part de l'esquerra Republicana Senyora Cortés sí, Bona nit a tothom Bé, nosaltres com bé s'ha dit no podem... entenem que l'Incasol tingui un interès important doncs, per treure's, treure's l'urbanització d'aquest sector de sobre perquè per ells és una càrrega menys que hauran de suportar no entenem quin és l'interès que té l'Ajuntament perquè li vingui aquesta càrrega sobre amb ell, perquè haver d'urbanitzar tot aquest sector en un moment que no sabem quan serà X anys no sabem el cost que pot tenir el sobrecost que li pot suposar a l'Ajuntament per tant això no és cap regal per l'Ajuntament al contrari, és una càrrega important, ara si l'interès és que entrin uns diners perquè es puguin finançar d'altres obres o perquè es puguin finançar d'altres intervencions, llavors ho entenem, però no ho compartim ni podem estar d'acord. En el seu dia, l'Incasol i l'Ajuntament de Sallent van signar aquest conveni perquè justament fos l'Incasol qui es fes càrrec de, de tot això. Continuem pensant que ha de ser l'Incasol qui urbanitzi el sector, ara o en el moment que li toqui. Per tant, no podem estar d'acord amb la signatura d'aquest conveni. Senyora Arenas. Sí, a veure. Ehm, d'iniciativa com que no he fet cap qüestió pregunta, anirí directament a la CUP en referència a la meva no assistència per motius personals aquest dia, si hages hgut alguna, jo vaig preguntar si hi havia algun dubte o alguna cosa i jo sempre a la meva disposició aquí a l'ajuntament i si no per telèfon se'n podia haver trucat no hi ha cap problema en qualsevol altre moment i ara només perquè ho sàpiguen doncs si no hi sóc amb alguna informativa per motius personals per qualsevol altra qüestió doncs m'ho poden consultar que no hi ha cap inconvenient, i inclús serveis tècnics també està a la vostra disposició Referent a intentar convèncer o no convèncer a veure, la voluntat la, o sigui, la proposta va ser de l'Incasol perquè eh, el conveni que hi ha del 2005 ho diu molt clar que una de les obligacions de l'Ajuntament un cop finalitzada l'obra ...és recepcionar les obres. Les obres ara no estan recepcionades en la seva totalitat. No és propietat de l'Ajuntament perquè hi ha una part, un trosset, diguem-ne així... ...que no es pot recepcionar. Clar, al no poder recepcionar aquesta plaça, no es poden recepcionar les obres del Pau 2, Això que vol dir? Que podem estar així Per no estar així en eternis, doncs, es va fer aquesta proposta per part de l'Incasol... ...de dir nosaltres, en el, en el conveni inicial l'obligació nostra era fer les obres, promoure les obres i executar les obres i entregar aquesta plaça perquè llavors el recepcioni l'Ajuntament com el conjunt de les altres obres que ja ha fet l'Institut Català del Sol. En el tercer punt del conveni ja ho diu que s'estima la quantitat total de 171.858 en 29 més IVA, el tipus vigent en el moment del seu meritament amb els benenters que aquest cost real i definitiu serà definitivament de determinat a la certificació final d'obra corresponent i serà percuit per, per, per aquest institut en tal que l'administració eh, urbanística actuant del PAU 2 a la Fàbrica Nova a la comunitat reparcel·latòria corresponent específicament bueno, bueno, per l'executió d'aquestes obres Què vol dir? Que evidentment serà el cost real en el moment de que s'executi però això ens permet a l'Ajuntament recepcionar definitivament un sector que si no quedarà penjat perquè si no, no es pot fer una recepció definitiva deixant a banda aquesta plaça. No es pot fer, com que no es pot fer, perquè el conveni, l'objectiu final és aquest, i ho diu molt clar en el punt 6è, si no recordo malament, eh, diu que s'ha de recepcionar l'obra definitivament al sector per part de l'Ajuntament, amb les reparcel·lacions, amb les expropiacions, amb la urbanització, amb tot el que derivava aquest conveni, que no només és aquesta plaça com que només queda pendent aquesta plaça com que aquests pisos estan per executar és més, el conveni també si ens agafem només amb aquest conveni i no signem aquest conveni doncs, també hi ha una, un petit dubte que sempre els jurídics doncs, plantegen i és que eh, en qualsevol cas l'Institut Català del Sol també diu que en el cas de que alguna de les expropiacions urbanitzacions o actuacions que hagi de fer l'Institut Català del Sol i no es puguin executar serà l'Ajuntament qui farà les expropiacions, els expedients i tot. O sigui, en certa forma també ens poden passar, com es diu vulgarment, la patata calenta en la nostra teulada i en aquell moment també ens poden dir, bueno, pues, si no firmeu I, i a més a més aquí del preu que ja deia també el PCC, que deia que hi havia aquesta incongruència de que en el moment que s'executés no hi haurien els diners es podien gastar. Això és una obra que quan s'ha s'executi i se certifiqui és quan es pagarà. I ja ho diu que quan se certifiqui es eh, meritarà segons el preu amb els evidentment amb el tipus vigent en el moment seu de l'execució llavors aquest conveni és simplement lligar aquesta plaça que queda pendent perquè l'Ajuntament pugui eh, recepcionar definitivament aquest sector i pugui evidentment doncs, realitzar les obres en el moment en què ho cregui oportú i si després ha de fer informes eh, o expedients de, de, del que sigui doncs, ja els faran en el cas de que els hagi de fer però simplement aquest conveni primer va ser un acord i una voluntat per part de deixar lligat tot aquest, aquest sector definitivament i simplement doncs, i, i, i l'incassol, l'interès, l'interès últimament hem tingut inclús trucades de que aquest conveni que, que el millor no faria falta perquè el conveni inicial ja quedava ben reflectit, però és que el conveni inicial té aquestes lagunes, que, aquestes l'acunes, perdó, que nosaltres eh, vem intentar consensuar amb l'incassol doncs, perquè hi hagués un acord del, el més clar possible. I aquest és l'acord que es presenta en aquest conveni, simplement. Gràcies. Senyor Serra Malera. Sí, bé, Només un petit matís uh, uh, perquè han sortit comentaris de... sobre si aquests calés que suposadament Rebrien, els podrien fer servir els podríem fer servir una altra cosa eh, i entendran perfectament perquè ja n'hem parlat diferents vegades sobretot en qüestions de romanents, de tresoreria i, de, i quan parlem de pressupostos eh, aquests cèntims tindran un destí finalista és a dir, entraran en una partida que el seu destí final serà l'organització en, en el moment que pertoqui d'aquesta plaça, per tant eh, no són uns cèntims que entraran aquí i ens els podem gastar l'equip de govern que sigui el que es vulgui i en el moment de fer aquesta plaça ja veurem on els traiem no és una qüestió que entenc que, que és clarament eh, o sigui certa i que no, no, no entra el debat en el que s'han entrat vostès abans en el sentit de dissuadar aquests cales i ja veurem què passa el dia que s'ha de fer, no? No fer matís. una intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP senyora Gabriel Sí, és que ara m'he confós eh? no de que acabar d'entendre perquè quan escoltava la senyora Herènes em semblava entendre que l'import es rebria quan hi hagués la certificació de l'obra i ara pel que diu, quan arribarien els diners? Els diners arribaran de 3 mesos dintre dels tres mesos després de la signatura d'aquest conveni i el que s'actualitzarà és el preu final en el moment en què s'executi l'obra, veure si ha pujat o ha baixat pot ser que, que si ha baixat el preu l'Ajuntament hagi de retornar els diners perquè per fer la liquidació definitiva però com que això és en el temps, qui millor podrà controlar, doncs eh, quan allò es pugui urbanitzar serà el propi Ajuntament que estem aquí el, el, els que siguin, eh? i quan siguin Senyor Manal Vens Sí, bien. bé, jo t'he aclarit el que ja s'ha aclarit ara. De totes maneres, jo, si jo estigués a l'equip de govern, no els posaria com a finalistes. Bien, jo el que faria és posar-los dintre del, del cubrent de l'Ajuntament i, evidentment, me'ls gastaria. No? Me'ls gastaria perquè no té cap sentit, per mi, tenir 171.000 euros allà aparcats en un cantó per fer una plaça que no sé com la faré. Dir, jo preferiria que entreguin dintre del sistema financer de la caixa única de l'Ajuntament i utilitzaria aquests diners amants que demaneu un crèdit X no sé quan per fer alguna cosa, perquè tindrem uns diners allà que no té cap sentit tenir-los parats per fer una plaça que repeteixo que no sé quan la faré perquè aquests pisos poden estar allà 10 anys com 5, com 25 llavors tenir 171.000 euros apalancats 25 anys bueno, donaran un interès sí, d'acord, fantàstic, no? però més igual que el donguin a mi com que el donguin a la Generalitat no? preferir que fos per l'ajuntament de Sallent però des dun punt de vista d'eficiència financera evidentment no es deixaria finalistes. Els, els utilitzaria i llavors tindria en compte de que evidentment ria traspassanya entre terreny de que algun dia algun com vol de gastar doncs en l urbanització d'una plaça. No? I com que això, des del nostre punt de vista econòmic... Em sempre quan pugui venir l'urbanització pot fer una sorpresa i encara pot que estigués pitjor que ara o pot que estigués millor penso que, bueno, doncs que l'entitat que té que fer això que és l'Incasol doncs té molts més diners que l'Ajuntament de Sallent que no li ve de 171.000 euros doncs que ella tingui ja pendent i que se'ls guardi i estic convençut que a nivell jurídic a nivell d'entregar les obres segur que hi ha 40 oportunitats i 40 coses que saben fer i que poden fer els juristes de qualsevol puesto de la Generalitat de Catalunya per poder-te entregar les obres i quedar pendent en aquesta plaça. No? Per això diem que nosaltres no, no volem jugar amb aquest joc i que sigui l'ensling -so, que i ho acabi o que no ho acabi o que faci el que hagui que fer. intervenció? Senyora Cortés? Sí, nosaltres ratifiquem el que ja hem dit abans de que pensem que ha de ser l'Incasol qui ha d'urbanitzar aquesta plaça tal com es va quedar en el conveni, a més a més això és una càrrega important per l'Ajuntament i en el moment que arribi per fer-se aquesta obra patirem, patirem perquè no tindrem el servei tècnic que, que serà necessari i tindrem problemes a més a més vull dir, d'exemples se'n poden trobar d'aquesta mena i d'urbanitzacions que s'han fet aquí a Sallent i que han quedat penjades per qüestions, doncs de convenis i no convenis i tot això, en aquest queda molt clar que l'urbanització l'ha de fer l'incassol doncs que la faci l'incassol l'Ajuntament es deslliura de tota la càrrega es deslliura de tot el problema i no passa absolutament res per tant que l'obligació de l'Ajuntament és recepcionar l'obra, sí l'obligació de l'Ajuntament és recepcionar l'obra en el moment que estigui acabada per tant si aquesta obra està acabada d'aquí 3 anys amb la plaça inclosa, l'Ajuntament recepcionarà l'obra. Si que aquesta obra està acabada d'aquí un any, amb la plaça es recepcionarà d'aquí un any, i si està acabada d'aquí cinc, doncs eh, es recepcionarà d'aquí cinc, evidentment quan l'obra estigui acabada. Mm, exemples de Sallena en tenim, per exemple trobem el, el, la plaça allà dalt, el, el, el sector del Betlloc i la 36ena, doncs com ha quedat tot, a, tot aquell sector d'allà dalt doncs en places per urbanitzar perquè no hi ha hagut no hi ha hagut uns acords clars per part de l'Ajuntament de Sallent està ple de totxos, està ple de tot i la plaça estan, les places estan sense urbanitzar i problemes que hi ha hagut amb els veïns, per tant nosaltres no podem donar el nostre vistiplau amb aquest conveni que pensem que és un conveni totalment contrari als interessos de l'Ajuntament i totalment a favor evidentment dels interessos de l'Incasol Senyor Serra Malera. Sí, només, només una, una qüestió, el que diu el senyor Manuel és, és ben cert, el que passa és que ell parla de comptabilitat eh, financera i jo parlava de la pressupostària no, no, no, I, i, però vostè, és que vostè mateix més a més ho, ho ha és a dir, ho ha dit perquè en el moment que ha parlat de caixa única ja estava tirant, entenc jo cap a, cap a la part més presupostària que financera I és cert que evidentment els calers no estaran apalancats i és cert que pel fet d'haver-hi un principi de caixa única per la comptabilitat presupostària els que li voltes i roden i es fan servir pel que és, es fa festival. falta però el que també és cert és que la partida amb la qual es recepcionin aquests cèntims eh, no hi haurà un dia dir el dia que s'hagi d'executar l'obra en el cas que així sigui aquests cèntims no, és, no, no hi seran o i sigui, seran, però, per dir-me, pressupostàriament hi són i, i realment és el, les qüestions d'aquestes famoses incorporacions de romanent que vostè i jo han anat parlant i han anat sortint en, en, en darrers plens i tal, tal és, no és més que això però és cert que financerament el, el que vostè diu és bueno, és, és, és així, com és, com és això senyora Arenas si sí, no, simplement el, la intervenció del Serra Malera i la meva és o sigui una cosa és la certificació final, que és quan es faran els pagaments però evidentment si això queda com a destí final i evidentment quan es faci la certificació és quan després si hi ha la diferència per a la revisió de costos i pel el meritatge que s'ha de fer en el moment és quan se sabrà la quantitat exacta i com que aquest compromís queda reflectit en aquest conveni doncs jo crec que, o creiem des de l'equip de govern que és la forma més, més adient que estigui lligat i referent a models jurídics que diguin que una recepció definitiva pugui ser definitiva si en el sector que hi ha des del Pau 2 inclou aquesta plaça, evidentment no es pot fer s'hauria de fer una modificació i això, evidentment, serien eternis. Com que tota la realització, costos, expropiacions, estan derivades d'un conveni, fer un conveni separat com aquest, que deixa clar i evident una situació que s'ha donat per aquesta plaça que no es pot executar ara mateix, facilita molt fer una recepció ja definitiva del sector, en el sentit de que eh, s'assumeix la recepció, o sigui, la propietat, el cost, el manteniment i tot el que representa... Aquesta, aquest sector per part de l'Ajuntament tancaria ja una part d'una cosa que ja està acabada, si no sempre quedaria pendent la recepció definitiva sempre quedaria pendent i entenem que no convé ni a l'Institut Català del Sol ni a l'Ajuntament perquè no dona cap lligam a cap dels dos i només són complicacions complicacions que s'han derivat ja de totes les recepcions parcials que s'han fet perquè el fer una recepció parcial d'un sector de les zones ejardinades implica que de qui és la responsabilitat del manteniment no queda clar, sempre hi ha aquestes ambigüetats i aquestes llacunes que ja dic que totes provenen de lo mateix i que donen a entendre doncs, que uns juristes diuen que són uns i els altres juristes també passen la patata a l'altre lloc o sigui quan al final la propietat és de l'Ajuntament i és un espai públic de l'Ajuntament la responsabilitat serà de l'Ajuntament i llavors és quan ja s'ha de derivar aquest cos com a més a més per part de, del consistori però simplement doncs, és indicar que és una forma de tancar aquest sector que ja està acabat i que només queda aquesta part que no és executable avui per avui però és una forma aquest conveni de deixar-ho el més lligat possible d'acord amb, amb les propostes que va realitzar l'Institut Català del Sol Gràcies Bé, debatut de suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Ens queda aprovat per 7 vots a favor, 6 de Convergència i Unió i 1 un d'Iniciativa per Catalunya i 6 en contra, un, un del PSC, 4 d'Esquerra Republicana i un de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació d'adhesió a la xarxa industrial de Catalunya, Xàtic. Senyor secretari... Sí, antecedents. L'associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, XATIC, constituïda el 27 de febrer del 2006, està formada per 23 municipis de gran diversitat que, situats per tota la geografia catalana, tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial del nostre país i, a ella, la transformació del territori de la societat de Catalunya contemporània. L'objectiu d'aquesta xarxa de municipis és generar una línia d'actuació com, com un instrument de projecte d'atracció de visitants i de creació d'activitats econòmica i cultural a l'entorn del turisme industrial. En aquest sentit, els municipis associats, amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, fan palesa la voluntat de treballar per formar de forma conjunta un pla de dinamització turística. Indústria viva. La Xatic ha creat un nou programa, Indústria viva, per promocionar el turisme industrial. Aquest neix amb l'objectiu d'assessorar fonamentals fomentar i promocionar totes aquelles empreses catalanes que mostrin el procés de producció a les visites turístiques Indústria Viva té una segona línia d'adotació amb aquells centres de recerca que vulguin mostrar el procés de funcionament intern i de les seves investigacions Atès que objecte de l'adhesió és promocionar el turisme industrial al nostre territori per tot l'exposat anteriorment la comissió informativa de promoció econòmica proposa a ple l'adopció dels següents acords, primer, aprovar l'adhesió a la xarxa de turisme industrial de Catalunya xatic, segon acceptar els protocols d'accés i els estatuts de la xarxa de turisme industrial de Catalunya. Tercer, acceptar la quota anual establerta per l'import de 2.500 euros. Quart, designar com a membre titular el senyor Jordi Maltó i Berners i com a membre suplent el senyor Xavier Salamaria Lladó com a òrgans de governs de la Xetic. Cinquè, facultar l'alcalde president per a signatura dels documents necessaris per a la efectivitat del present. D'acord. Sisè, traslladar aquest acord a la xarxa de turisme industrial de Catalunya. No està en el ple de decidant superior criteri. Senyor Sarramalera. Bé, aquest punt de l'ordre de del dia el que fa és que, bueno, eh, d'Ari Sallent a la xarxa de turisme industrial de Catalunya, és una xarxa composada per 23 23 municipis, la nostra quota és de 2.500 500 euros, perquè estem a la franja entre els 5.000 i els 25.000 habitants, i l'objectiu d'aquest és, ja que bé, tenim, tenim el CAP que, que versa entorn la, la industrialització, doncs intentar eh, potenciar tota aquesta part turística seguir, ser un element més de tot aquest eix vertebrador del, del Llobregat eh, que la gent pugui començar a entrar per, per Manresa en el Museu de la Tècnica i, i seguir doncs, cap al Llobregat amunt eh, i els avantatges que entenem que, que ens suposarà estar en aquesta xarxa i és tot el fet d'incloure Sallent també a la guia turística de, de, de turisme industrial de Catalunya està dintre dels beneficis promocionals de totes les actuacions que des de la mateixa xarxa facin i formar part també, o que s'allim formi part de les, de les rutes i d'aquests productes promocionats, a part de participar també en totes les actuacions i els projectes que des de la mateixa xarxa es portin a, a terme bé, entenem que és una, és una qüestió doncs, que, que, que també estratègicament per, per dinamitzar el, la part de turisme eh, seria interessant doncs, que, que s'està aderits en, en aquesta xarxa, gràcies Alguna intervenció per part d'iniciativa? Dimejosa? Mm -hmm u, se alcalde, no, perquè vis re i no, no sé qu ha dit Lo que vaig dir quan, eh, quan ens es ve en el tema de la inauguració del CAD, aquestes qüestions són interessants perquè sempre coordinen al territori i tal. El que passa és que aviam, al final de tot això nosaltres no votarem en contra de què es creu una xarxa, però sí que voldria fer una intervenció i és que segurament que hi ha municipis que ja tenen projectes locals per, per compartir amb d'altres municipis i en altres sectors bueno, jo per exemple poso l'exemple de porreig que tenen les colònies industrials i llavors el dubte que que tenim, que tenim nosaltres és quin projecte tenim a Seyent com, com projecte industrial bueno, Seyent podria si proposar qüestions de la història, de la història tèxtil no? per exemple, que tinguem algun taler o tinguem eh, alguna cosa que a vegades tampoc l'hem sapigut potser dir-se bé com seria la mineria no? podríem fer que sé, un museu de la mineria no? però tampoc no he, sembla ser que s'ha convertit impopular la mineria s'ha no? convertit impopular pel tema dels Ronans Salins no, no parlen de la mineria perquè el Ronans Salí és un perjudici jo pues bueno, penso que no és un perjudici ¿no? però tampoc jo tenia companys, treballant a la mina que he treballat a la mineria tenia companys que tenien un gran referent de fotografies, de lo que és de la mina per exemple, a Sallent els ciutadans no coneixen el que tenim al subsol, que és molt interessant si la gent baixa diu, hòstia, no sabia que havia això aquí al fons de Sallent ¿no? però tampoc ha sabut explotar, i ¿no? a més tenim una gran història de la mineria com a cosa industrial i que ha sigut part de la nostra economia històrica Llavors, jo no m'oposaré a aquestes qüestions l'única cosa que jo sí que diria en el ple i en la corporació i en l'equip de govern que hauríem d'encarrilar una mica tot això perquè segurament que tenim possibilitats d'oferir coneixements del nostre poble però no tenim un projecte i hi han coses disperses hi ha al museu del club el poble del Culló, no sé què què podríem fer no? aquí perquè siguem un poble que ens poguéssim visitar però clar, jo a lo millor me'n vaig Vic i hi no sé què aquests pastissos que venen i les llonganisses de Vic i no sé què però aquí què oferim aquí aquest poble què oferim llavors aquesta xarxa industrial a mi em sembla molt bé però i ens tenim d'afegir fer així, perquè a lo millor això és sumar esforços a nivell de territoris però crec que alguna cosa tenim a Saient que sigui important I, i torno a parlar del caminant que, sí, molt tot, torno a parlar del caminant perquè soc una mica així em vaig trobar un caminant un dia que va venir a Saient un diumenge diu, què puc visitar aquest poble Hosti, i m'has posat en, un, en, un, en una gran incògnita perquè pots visitar coses però en aquest moment no tens una guia i això és la veritat i això és l'autèntica veritat per tant, jo aprovaré això que ens afegim a la xarxa del territori per sumar esforços però jo crec que és molt important no jo, el meu grup que algun dia fem una reunió entre gent històrica el patrimoni i tota aquesta història i aviam què és el que fem que em... però, clar, parlo un gent que entén una mica d'història i diu, és es que no està ben aprofitat el poble i ara vostè, senyor Moltor, que és delegat del govern, això també anirà molt bé, que organitzi una mica això i, i com que vostè és gent, aviam si surten idees. Per tant, no, no estaré en contra, perquè si tenim de... en total són 2.500 euros, sembla anual, no?, el que hem de pagar. Si som el en, en el territori, en la Catalunya central i part de la Catalunya central, serà bo. Per tant, no ho votaré, però puntualitzat eh? alguna intervenció per part de la CUP? senyora Anna Gabriel sí, nosaltres avui per curiositat ens hem passejat en, per la web aquesta del xatí, que a veure com, com està organitzada i què ho faria, i la veritat una mica en la línia del que comentava eh, el senyor Hinojosa doncs és cert que hi ha tots els municipis adherits i, i cliques a sobre del municipi i sobre un petit desplegable que et diu què ofereix aquell municipi I la veritat que Quasi bé tots eh, tenen doncs, algun museu, no necessàriament ciutats grans, Terrassa i Manresa, evidentment, ofereixen la visita de molts museus, però Bellmunt del Priorat, per exemple, doncs, també ofereix la visita eh, al museu miner que tenen. Eh, Areu ofereix una visita doncs, amb una serradora del segle XIX, bé, cadascú una mica el que ha aconseguit rehabilitar i posar en, en valor del que ha estat el seu patrimoni. No? Dintre d'aquesta xarxa hi ha el municipi d'Escó, nosaltres discrepem força de que es consideri Escó i la seva indústria com un valor afegit a promoure és a dir, estem en contra de les nuclears i per tant no ens agrada com un municipi nuclear s'entengui com que ha de ser un municipi que forma part del, del turisme bonic d'aquest país però nosaltres creiem que les nuclears s'han de tancar i no deixar visitar Clar, què oferirà Sallent? Doncs en la línia també de la incògnita que plantejava el senyor Hinojosa, nosaltres tenim propostes nosaltres podem oferir la façana de les colleres que vam ensorrar no? és dir, com un poble es carrega el seu patrimoni industrial això està bé, perquè també ha passat en aquest país i Sallent podria ser l'exemple d'això o podríem oferir també, per exemple, la visita a la Cominal com un, un amo tanca una empresa i deixa les instal·lacions absolutament abandonades a part dels seus treballadors això també ha passat en aquest país i Sallent també podria ser exemple d'això podríem deixar visitar doncs, tot, el, tot el, el desastre del Runam Salí que és cert que la mineria Sallent té molta història i els treballadors tot plegat però també és un desastre ecològic de primera magnitud i Sallent potser també podria ser pioner ensenyant això o la Casa Torres i com cau a trossos no? també podria ser on un... podem plantejar ser l'anti-municipi que s'adhereixi a la xarxa nosaltres no estem d'acord en dir total són 2.500 euros. Mira, doncs 2.500 euros són importants i ara que el senyor Serra Melirà a fer el pressupost, suposo que ho perfectament que 2.500 euros seran importants perquè a els 2.500 i les dietes del senyor alcalde cada vegada que es vagi a reunir i a dinar amb els alcaldes amics d'aquests municipis. Per tant, nosaltres no ens fa por votar que no, votarem que no, perquè pensem doncs, que primer s'han de posar les bases per poder-se a una xarxa que pretén promoure el patrimoni. Fins que Sallent no tingui posat el seu patrimoni en valor, nosaltres pensem que Sallent no hi fa res en aquesta xarxa i pot constar evidentment i l'alcalde anirà doncs, a les reunions i, i no està malament però estem cansats da, tirar coses endavant perquè mira, perquè sí, perquè ha arribat la moció de l'Associació Catalana de Municipis, perquè ha arribat per correu no sé què i, bueno, i ho presentem i ja està, i en definitiva al final el que conta són les accions concretes i la política concreta i no està adherits a 50 llocs perquè no serveix absolutament de re i perquè després siguem capaços d'ensorrar el nostre patrimoni i no tinguem ni la capacitat de plantar cara. Si és una política de, de, de doble moral i si impermateu la grolleria de fer la puta i la Ramoneta, en què quedem? És dir, o ens creiem la preservació patrimoni on dintre d'aquesta xarxa no hi fem absolutament res i els 2.500 euros us asseguro que des de la CUP llançarem idees perquè s'invertegin en altres qüestions. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vens? Bé, eh, nosaltres sí que votarem a favor d'aquesta iniciativa perquè ens agradaria pensar doncs, que ja que tenim el CAT no? doncs hem d'intentar utilitzar doncs, tot el que puguem trobar al nostre abast a Catalunya per dinamitzar aquest CAT, no? Jo suposo que està a la xarxa de municipis aquest alat no em tan estrany no? xatic doncs també ens pot donar una mica de, de força de cara a promocionar el CAT i a començar a donar una mica i forma el que és el CAT, perquè aviam el CAT el CAT en si no vol dir res si no hi ha un projecte darrere com s'ha dit aquí, com s'ha explicat aquí tant el regidor de d'Iniciativa per Catalunya com per la CUP no? esperem, esperem doncs, que de cara al 2011 i 2012 doncs, hi hagi un projecte seriós que ens puguem mirar i llegir amb cara de del que és el turisme assallent no? i espero doncs, que doncs, l'estar amb aquestes agrupacions ens puguin donar idees com ha dit la mateixa ana no? el tema Anna ah, doncs, si entro aquí més municipis doncs obre desplegable i m'ensenyen com que puc mirar o que puc anar a visitar aquesta gent no? d'entrada això és sempre és positiu però són 2.500 euros que jo crec que els hem d'aprofitar eh? hem de veure si som capaços d'aprofitar-los per d'una vegada doncs, muntar un projecte seriós que de, inclús d'haver fet potser els que porten al CAT que no sé, no sé que els va presentar aquí un, un esbós però vull dir, hauríem de veure suposo que veurem tard o d'hora com ha tancat els números, que s'ha fet què no s'ha fet, el control del CAT i doncs, l'any que ve doncs, podrem veure doncs, si l'estat dintre d'aquesta xarxa doncs, ha beneficiat doncs, amb alguna mesura doncs que vinguin a fer turisme o a visitar coses dignes que potser posem en valor algun dia i sabíem quines són i com s'han de visitar no? per això aprovarem doncs, aquest punt Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortès. Si sí, nosaltres voldríem demanar al regidor de Turisme a veure de cara a desenvolupar aquest, aquest, aquesta, aquest, aquesta adhesió en aquesta xarxa, quins són els projectes que pensa portar a terme a l'Ajuntament de Sallent? Projectes turístics. Sennyor Ser Ramera, Bé, el, el, com el projecte turístic de Sallent, pròpiament dit, tenim el, el que tenim. tenim, ara mateix hi ha, hi ha un CAT que s'està intentant eh, dinamitzar el CAT com a propi CAT, i això s'ha comentat amb altres plens, i que alhora la dinamització d'aquest CAT ajudi a dinamitzar doncs, turísticament el, el poble de Sallent. Eh, el que pretenem amb aquesta adhesió és beneficiar-nos de la pròpia dinamització de la pròpia xarxa, XATIC, com també preteníem beneficiar-nos de la dinamització de la xarxa CAT com a marca, Uh, sent nosaltres una franquícia més no? uh, en aquest sentit escolta, els recursos que pot oferir Sallent turísticament i com a producte per, per, per estar dintre de la xarxa xatica en aquest cas en aquests moments uh, no són molts, tenim com bé s'ha comentat aquí, una casa torres que està com està, però és una casa torres que realment el, el visitant que ve de fora doncs la, la, la posa bastant més en valor del que molts de nosaltres ens, ens imaginem o podem pensar algunes vegades i realment Sallent uh, tenim eh, una part de territori que és cap a Cornet, en el que hi ha una sèrie d'espais de, que realment s'haurien de, de també posar en valor, el senyor Indonjo Sabàs n'hem comentat, o hem estat parlant evidentment els recursos per posar aquests, aquests elements en valor avui per avui no hi són i per tant la intenció que tenim des de la regidoria pel fet d'adherir-nos en, aquest, en aquesta xarxa és estrictament la de seguir fent el poc que es pot fer de moment a, a nivell turístic a Sallent ajudar a la pròpia dinamització del CAT i ajudar-nos o beneficiar-nos de la pròpia empenta i del propi dinamisme que la xarxa SETIC ja, ja porta per, per ell mateixa Bona intervenció, senyora Hinojosa per part de la CUP per part del grup socialista, per part de d'Esquerra Republicana Sí, a veure, no és cert que a Sallent no hi hagi res per desenvolupar turísticament nosaltres, quan vam fer el trasà el traspàs d'informació en aquesta de la legislatura 2003 2007 cap a la 2007-2011 vàrem lliurar a l'alcalde uns paquets turístics no recordo si eren sis o eren set en aquest moment per desenvolupar en aquesta legislatura uns projectes turístics uns paquets turístics que a la passada legislatura es van projectar, i que eren molt interessants per Sallent. A vegades parlem de turisme i sembla que parlar de turisme significa doncs, no té significat. Per nosaltres parlar de turisme és molt important, perquè el turisme és una activitat econòmica molt important i en aquí Sallent no s'ha venut mai el turisme i ara era el moment i l'oportunitat per començar a tirar endavant tot això. Vem començar amb el cat projecte que tothom diu si no hi ha res més a darrere, evidentment si no hi ha res, no hi ha res però és que sí que hi ha, a darrere del CAT hi ha moltes coses o hi havia moltes coses, encara hi són encara es poden tirar endavant a darrere d'aquest CAT voltava pels costats també un centre d'interpretació del món hivern que es havia de construir a la Butxosa, al qual hi ja estava el, el, el, el redactat projecte i el, el, el que donava a tota aquella àrea una altra dimensió de la, que, de la que té ara a més a més hi havia 110.000 euros donats de subvenció per part de la propietat de, de la Butxosa que aquests 110.000 euros doncs bé de moment com que no s'han desenvolupat no s'ha desenvolupat res doncs bé, no s'ha no fet absolutament res a Cal Torres la passada legislatura vam treballar moltíssim amb, amb la Diputació perquè Cal Torres hi ha molta feina per fer i en vam fer molta i es va fer la redacció del pla d'usos i en aquesta legislatura tocava començar a fer el projecte executiu de tot el que s'havia de fer a Cal Torres, no s'ha fet absolutament res de res La tendència de l'equip de govern i sobretot de Convergència és de que el patrimoni de Sallent té molt poc valor i té molt poc valor perquè s'han polit molta part del patrimoni cellentí, cal sala, les culleres. En aquesta legislatura cal cases, una de les cases més antigues del poble de Sallent, que sí que en una part podia estar malmesa, però en una altra part no estava malmesa, i viu unes voltes que es podien conservar, era preciosa, no queda absolutament res. L'altre dia també vam presentar una moció per la conservació dels bancs del parc, entenem, que bé, si una casa no té cap importància, uns bancs encara menys Serent té moltes qüestions per desenvolupar i turísticament té molt potencial paisatgísticament industrialment en molts sectors però en aquesta legislatura 2007-2011 hi ha hagut un zero en desenvolupament turístic desenvolupament turístic que també entenem i ha de ser entès com una activitat econòmica molt important per tant, el nostre vot en aquí sí que votarem a favor perquè no volem deixar passar una oportunitat que potser ens ajudarà a tirar endavant alguna cosa, però sí que veiem, i amb la resposta que ha donat el senyor Serra Malera, que darrere de tot això, a eh, Convergència i Unió, l'equip de govern, no hi té cap projecte. És adherir-nos a una xarxa per adherir-nos, per res més. Senyor Serra Malera... Miri, no, no m'agradaria no entrar en, en retrets, però ens deiem una xarxa, no per de nos hi una xarxa que ens costa 2.500 euros a l'any, eh, però no costa el que ha costat el CAT. Intento eh, contenir el que penso personalment del CAT i l'estudi que es va fent el seu moment per part del seu equip de govern quan això es va posar sobre la taula. Perquè si s'haguessin mirat una mica els números, el caler el cost, la inversió que l'Ajuntament de Sallena ha hagut de suportar per tenir el CAT suposo entenc que, que, que haurien hagut d'aturar el que suposava per Sallena en aquells moments i el que ha suposat en aquests dos o tres darrers anys, la forta inversió per tenir un CAT quan darrere no hi havia un estudi de viabilitat ferm i que s'ho entés a, a nivell de, de, de compta d'explotació per tant, està molt bé parlar que ja tenim un CAD que no s'hi està fent res que tenia a darrere un espai cedit per Infoinvest amb 110.000 euros que no arribaven ni per cobrir gran part de la inversió que s'hi havia de fer i estem parlant de molts, molts, molts mils, cents de mils d'euros d'inversió per tenir uns equipaments si home, de primer ordre però que tampoc hi havia uns grans plans turístics a darrere per realment donar contingut per tant, eh, sonora Cortès, jo crec també que amb els calés que en el seu moment es van posar sobre la taula per fer el CAT, eh, s'haguessin també desenvolupar moltes coses turísticament i va semblar i és perquè és una decisió del seu equip de govern de fa quatre anys eh, que el CAT era una proposta, una aposta eh, que podria servir doncs, per animitzar també turísticament. Ja li dic, si s'haguessin mirat aleshores un estudi de, de viabilitat eh, crec que no haguessin eh, firmat el que van firmar i ara s'està treballant intentar fer miracles i el que faci falta i entre tots, crec que alguna manera o altra ho aconseguirem, entre tots, vull dir entre tots eh? no, no, no, no que d'alguna tot, manera o altra el, els cats tirin endavant però en qualsevol cas dir, també és el que dic, no voldria entrar en retrets però, però alerta a, a, a, a explicar les coses com s'expliquen perquè de calés en el turisme se n'hi han posat molts i amb coses que potser bueno, són molta façana i, i pocs resultats Bé, debatut suficientment eh, procediríem a la votació d'aquest punt que recordo, després del debat, potser algú es pot confondre que estem parlant sobre l'adversió o no a la xarxa de turisme industrial de Catalunya han sortit moltes coses però per centrar una mica el que anem a votar Vots a favor? Vots en contra? Ens doncs queda aprovat per 12 vots a favor i un en contra de la CUP I passem al següent punt de l'hora del dia que és a proposta de progressió inicial del reglament del servei d'Arxiu Municipal. Senyor secretari. Antecedents. L'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Sallent es troba adherit al programa de manteniment de la xarxa d'Arxius Municipals que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i es materialitza a través de l'assistència d'un equip d'arxivers itinerants. Un dels compromisos del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament i la Diputació consisteix en que la mateixa Diputació proposi un reglament de servei d'arxiu municipal, SAM, a l'Ajuntament, per tal de que sigui aprovat. El reglament del SAM defineix les funcions del mateix arxiu així com les de l'arxiver itinerant, l'àmbit d'actuació del sistema de gestió documental, l'accés a la documentació i la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi. Aquest reglament té com a objectiu esdevenir l'instrument idònic per regular el funcionament del SAM amb tots els agents que intervenen, és a dir, els usuaris de l'Ajuntament, l'Arxivet i l'Ajuntament de la Diputació de Barcelona i els usuaris Ester. Vist el model tipus de reglament del Servei d'Arxiu Municipal aprovat per la Diputació de Barcelona, publicat al BOB número 117 de 17 de maig del 2010 i anunciat al DOC número 5643 de 4 de juny del 2010, viu l'informe de secretaria, de conformitat amb el que el disposen l'article 22.2 de la llei 7 7.1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, on s'estableix que el ple té les atribucions d'aprovació del reglament orgànic i les ordenances, l'article 52.2 del regret legislatiu 2.2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el tercer reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 53.3 del Reglament d'Organització i Funcionament, els articles 63 i següents del Reglament d'Obras i Serveis, Decret 179 barra 1995 de 13 de juny, on s'estableix quin és el procediment per a la seva aprovació. Per tot disposat, la Comissió Informativa de Règim Interior proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el Reglament del Servei d'Arxiu Municipal aprovat per la Diputació de Barcelona i que s'ajunta com a nets al present acord. Segon, somet el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al objectiu oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el treball d'anunci de la corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Tercer, si un cop transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions o reclamacions, l'acord de progressió inicial s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acord express. I el reglament entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre al BOB, el Bulletit Oficial de la Provincia. No obstant el ple decidirà en superior criteri. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit a tothom. Bé, el, el reglament que, que portem avui al plenari, i tal com ha llegit el secretari en el ve donat d'un conveni que es va assegnair ja prèviament al 2006 com a col·laboració entre la Diputació i l'Ajuntament de Sallent a nivell d'arxiu. I un dels de, de, de requisits que havia de complementar la Diputació era fer l'estudi del reglament que hauria de funcionar a l'arxiu de Sallent. Aquest reglament que proposem avui al ple bé arrel de l'any 1997 que la Diputació de Barcelona va publicar una proposta de reglament del Servei d'Arxiu Municipal juntament amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya i aquest el van elaborar una comissió de vuit arxivers i arxiveres de Girona és a dir que tots és un document de professionals de, de, de l'àmbit i amb això ha estat basat el reglament que avui portem al plenari Bé, us explico molt breument en què està, en què està basat i el reglament que presenta, presenta l'estructura de 5 capítols i es desenvolupa en 74 articles que representen sempre les bàsics d'un servei d'arxiu municipal, el SAM. I són els següents. Un, per una banda, és la definició del SAM i les seves funcions. El Dos, l'arxivert internerant de la Diputació de Barcelona com a responsable tècnic del servei d'acord amb el Colmèny signat entre l'Ajuntament de Sallent i la Diputació. El tercer punt seria la definició i l'àmbit d'actuació del sistema de gestió documental que ha d'implementar-se a l'Ajuntament d'acord amb la llei 10 2001 d'arxius i documents. La definició de la transferència de la documentació un cop finalitzada la seva tramitació administrativa, l'aplicació de l'avaluació i tria documental i la conservació dels documents. I per una altra banda un quart punt que és l'accés de la documentació L'accés de la documentació, consulta, préstec o reproducció i l'ús dels documents, per tant, per tant, dels usuaris interns, externs o la prestació i difusió de patrimoni documental que tenim al municipi. És a dir, reglamenta tot l'ús de, de, de l'arxiu, que suposo que bueno, tots els regidors presents ja han tingut una còpia, l'han vist i demés i jo a, a banda d'això volia fer un, una consideració perquè nosaltres ens vam estar estudiant el reglament i vam tenir una interpretació que justament avui l'hem volgut aclarir a veure si era la interpretació idònia i no teníem del tot raó i si, si poguéssiu agafar si sisplau l'article 55 que és la són els articles que basen la consulta i préstec externa a la documentació i aquí diu totes les sol·licituds de documentació es, cont es contestaran encara que no hagi de ser desestimades com a criteri general la documentació que estigui ingressada a l'arxiu s'haurà d'enlliurar a la sol·licitud en un, més, en un termini més breu possible i en qualsevol del, del cas abans d'una hora sempre que sigui dins de l'horari de la consulta Llavors, nosaltres aquí interpretàvem que una vegada que ja tens la, la sol·licitud doncs que òbviament que havíem de tenir doncs, no, no, no esperant el senyor que portés tota la documentació i, i realment significa que, bueno, que una persona podria demanar-ho i que ho tingués en una hora clar, el nostre, llavors hem trucat a la Diputació i és que hi ha molts arxius que tenen un registre únic dintre de l'arxiu llavors això ser que facilita que en una hora puguis tenir aquesta documentació clar nosaltres tenim el registre únic d'Ajuntament quan fa el circuit fins a l'arxiu és difícilment podem difícilment podem donar la documentació en una hora. Llavors nosaltres demanaríem com es mena o a, a, a, la frase que us acabo de llegir, treure en qualsevol cas abans d'una hora, sempre que sigui dins de l'horari de la consulta, és a dir amb un temps dur possible, perquè normalment quan demanen peticiós, historiadors o qualsevol persona anem ràpids però clar, una hora, pot ser que dintre de la nostra organització interna és, és força complicat Llavors demanaríem treure la coeteta aquesta i que sigui el més lluit possible o sigui, o sigui. I, per, i per tot això també demanaria alguna cosa Alguna intervenció per part de la iniciativa? Bueno no sé, aquestes coses eh, eh, no parlo ara en nom del grup jo a nom personal en aquests temes som bastant conservadors perquè si alguna cosa tenim de conservar el, és a l'arxiu municipal i llavors clar a vegades els reglaments també són necessaris perquè d'alguna manera jo crec que la persona que està a l'arxiu l'arxiu municipal necessita també tenir unes garanties no, no tothom porta allà l'arxiu i moure papers de qualsevol manera per tant jo crec que a vegades s'han d'haver reglament i jo crec que l'Arxiu Municipal de Sallent tenim un gran patrimoni també, perquè l'Arxiu Municipal de Sallent si no m'equivoco, hi han documents molt antics per tant aquestes coses jo crec que es fan per conservar-les, hi ha pobles que no tenen l'Arxiu que tenim a Sallent per les raons que siguin doncs no tenen arxivada la seva història i això doncs des del punt de vista que el reglament pugui ser més, que ens agradi més que ens agradi menys Pues no sé si aquí a Sayent en l'arxiu tenim documents del 1600 potser per tant eh, hi ha pobles que no els tenen del 1600 els tenen de molt més curt temps per tant jo he parlat amb gent que ha vingut a Sayent i diu, ostres, teniu un gran patrimoni a Sayent, heu conservat documents molt antics i jo, doncs pues clar convocat a la que sóc no ho vingut en, el temps, en els anys 50 pues jo també crec que això són coses sèries que a vegades pensem que és massa restringit l'accés a la a l'arxiu per les raons que siguin però són coses que s'han de conservar molt bé hi ha d'haver un control i un ordre i en aquestes qüestions jo m'agrada ser conservador per tant jo votaré en favor del carreglament i si hem de votar en favor de l'esmena avui estic de consens i de bon rotllo el millor també votarés pel bé de l'arxiu. Alguna intervenció per part de la CUP? senyora Gabriel? Sí només vull matisar que fins ara l'arxiu funcionava bé independentment de que no hi hagués reglament i que no vol dir que no s'estiguessin conservant molts documents, etc. el eh, l'esmena que proposava la regidora de totes maneres entre el termini més breu possible i eliminar el tema de l'hora, que ja em sembla bé però potser no deixar-ho en la indeterminació perquè tampoc és cert que sempre es contesta molt ràpid eh? nosaltres a vegades hem de recordar que hi ha coses que estan pendents de ser respostes i avui tornem a portar una petició que arrosseguem des del mes de setembre a veure si se'ns pot facilitar la documentació, és a dir també és veritat que el nom no fa la cosa i que, independentment del que hi hagi aquí posat, doncs es farà el que es podrà, eh? però en tot cas evitar les indeterminacions i també aprofitar que s'aprova aquest reglament eh, per dir que estaria potser bé també que es, que es publicités a l'arxiu, és a dir, lligat amb el que di el senyor Hinojo, o sigui, potser l'arxiu no està prou consultat com hauria d'estar i, sobretot, hi ha molt patrimoni documental a moltes cases particulars que es perd sovint quan moren les persones de la casa, a vegades gent gran i els seus descendents que ni tan sols eh, saben què hi ha en aquell domicili i doncs ja hi ha hagut casos en què s'han destruït eh, arxius d'entitats històrics d'un valor incalculable. I no fa massa encara parlava amb, amb un senyor que em comentava que a ell particularment li fan donacions d'arxius particulars que té la gent a casa seva. Jo dic, però això potser no hauria de tenir vostè, hauria de tenir l'arxiu i em comentava que no se n'acabava d'enrafiar potser hauríem de comprometre'ns a difondre que l'arxiu és un lloc absolutament segur que està professionalitzat que té uns criteris de conservació que, que, vaja, que estan plenament convertits per a altres administracions però difondre, difondre que la gent s'animi a dipositar si volen còpia dels seus documents a l'arxiu perquè això anirà en benefici de tots votarem a favor del reglament una intervenció per part del grup socialista ah. simplement dir votarem a favor del reglament i comentar el tema de l'hora clar què és un, un document que estigui a l'arxiu i un que no hi és perquè aquí diu una hora els que estan a l'arxiu i deu dies que no estan a l'arxiu clar, si hem de votar l'hora hauríem de saber la diferència que hi ha entre un document a l'arxiu i un que no està a l'arxiu perquè potser hem de saber què votem no? Alguna intervenció per part de d'Esquerra Republicana? Senyora Senyora Fernández S Bueno, respecte a l'esmena que volia introduir jo que era treure la... podíem parlar també de dies, és a dir, vull dir, nosaltres l'encorsetament d'una hora eh, realment és molt, és molt i no sé, 10 dies potser també estaria bé que és un marge raonable sí, bueno, sí que hi ha la diferència aquesta... bueno, és veritat és que no són els arxius, són 10 dies, molt Eh, Malbens, la pregunta que vostè feia que, quina consideració té eh, amb la documentació una cosa és que la, la, la documentació que està a l'arxiu és la que està a l'arxiu ja s'ha fet l'ingrés en índex que està doncs, eh, documentat i que està allà el que encara no ha fet aquest procés és el que encara no està fora l'arxiu administratiu eh, són 5 anys passes l'històric, aquests 5 anys pot ser que la documentació estigui dintre del servei pròpiament dit o pot ser que ja hagi ingressat en el propi arxiu. Llavors, quan ha ingressat a l'arxiu, ja està en l'índex, vol dir que hi una documentació que està sota la tutela de l'arxiver municipal. I el que no, pues, està sota la tutela del secretari i del, del servei corresponent. Alguna altra intervenció? Sí, senyor Novens. Llavors, jo interpreto també, a mi em sembla molt bé posar 10 dies, no tinc cap inconvenient. De totes maneres... Vull defensar una mica el reglament aquest, no? perquè, és clar si, si està la, la, amb l'arxiver i ho té ja indexat i ho té arxivat, no li costa més d'una hora donar-te la informació. Sí, és. Perquè aquí ja fa la separació entre la que ja està dintre de l'arxiu i la que no. Una li dona deu dies i l'altra li dona una hora, perquè la que ja està indexada, està arxivada i és del 1836, com segurament tenim molts documents aquests... Doncs tu vas allà i dius que aquesta documentació el difícil és trobar on està la documentació suposo, no? perquè no és tan fàcil no? hem de buscar l'índex però és relativament fàcil perquè estem parlant de consulta que hi ha un lloc de consulta o sigui, no estem parlant de que això es pugui emportar ho, sinó, si no vostè vol això doncs espera una hora o dues i busco consulti-ho no? i té un test per consultar i el cap d'equip m'ho torna llavors jo no estic en contra doncs, que es torni un, un plaç més llarg però sí que interpreto doncs que el reglament està ben fet perquè una hora no és massa dintre dels documents que ja estan arxivats i e indexats a l'arxiu Alguna altra intervenció per part d'esquerra? Sí, dic que estem d'acord amb la intervenció del senyor Manuel Vens Senyora Fernández Sí, uh, només concretar que l'arxivera nostra treballa 3 hores diàries que probablement ens podríem trobar que tenint aquest reglament si ens veu una hora, que m'explico, es pot donar un, un cert cur... o, o que tingui un, o una visita prèvia entenem que ho podem donar relativament ràpid perquè són documents que estan arxivats, indexats i normalment sempre per, per consulta d'arxiu no, no anem a poc a poc és una cosa bastant ràpida però la limitació d'una hora sí que no la podríem complir això és la petició de dir que si sí, la tinguéssim a, a, a, a temps complet amb el seu registre més probablement a altres ajuntaments sí que ho poden oferir ho però aquí podria ser que es donés el cas que no posem cinc dies Una arxivera, eh? Bé, tot cas, no si, no es si és, està d'acord amb dos dies posarem dos dies però tornem a insistir sí, no. que el servei de l'arxivera sí, sí, no hi és, és senyora Cortés senyora Fernández eh, podem posar dos dies però deixant constància que l'arxivera municipal no hi és permanentment i que qui és qui ha ja de utilitzar. i en tot cas ja, ja dic que el termini més vero possible amb un màxim de dos dies però deixant constància que potser no es podrà complir queda clar a l'esmena sí es, es treu la paraula en qualsevol cas abans d'una hora sempre que sigui dins l'horari de, de consulta serà amb el termini més greu possible um, abans de dos dies eh? però deixant clar eh? d'acord? canviem la frase aquesta d'una hora per dos dies correcte procedim doncs a la votació de l'esmena vots a favor de l'esmena ens queda incorporada per unanimitat. I passem a l'aprovació del dictamen. Vots a favor? Doncs amb compte que també queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és a proposta de reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi de Sallent i aprovació de la seva vinculació funcional a les tasques de protecció civil del nostre municipi. Senyor secretari. Antecedents. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil ha d'inscrire'ns en el Registre Especial de l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, escrit a la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. El municipi és a disposa del Pla de Protecció Civil, el qual fou aprovat pel ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 9 de juny del 2006, homologat per la Generalitat de Catalunya mitjançant reunió de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya de data 26 d'abril del 2007. La secretària d'Intervenció Municipal ha més informe jurídic sobre la normativa aplicable i l'adequació de les actuacions a regeixar. Fundament de dret. La normativa d'aplicació és la continguda A, llei 4 barra 1997 de 20 de maig, de Civil de Catalunya, d'aquest 27 2001 de 23 de gener, però qual s'aprova el reglament de les associacions de voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, llei orgànica 1 2002 de 22 de, mar de març, reguladora A, del dret d'associacions llei 4 barra 2008 de 24 d'abril del llibre tercer del codi civil de Catalunya relació a les persones jurídiques llei 7 1997 de 18 de juny d'associacions modificada per la llei 11 2005 de 7 de juliol llei 30 1992 de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú Segon, les assessors de voluntari de protecció civil tenen el seu àmbit operatiu al municipi i per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de protecció civil a les tasques de protecció civil dins del municipi, cal tramitar el corresponent expedient administratiu per al seu reconeixement. 3. Per tal d'efectuar aquesta inscripció, són requisits necessaris el reconeixement municipal de l'Associació Voluntària de Protecció Civil com a única vinculada al municipi. Alhora, el seu reconeixement com a associació per part de l'Ajuntament mitjançant acord de ple municipal amb el quòrum de majoria simple. D'acord amb l'article 56.3 de la llei 4 barra 1997 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya, les administracions públiques i entre elles la local han de prestar suport a les activitats de les associacions de voluntariat de protecció civil establertes d'acord amb la pròpia norma legal. Cinquè, les associacions de voluntariat de protecció civil han de ser reconegudes en els plans de protecció civil municipal. Si sé, la inclut del voluntariat de protecció civil amb l'Ajuntament no té la consideració de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària i no remu remunerada per a la prestació dels serveis de forma gratuïta i altruista. Per tot el que s'ha exposat, la Comissió Informativa de Règim Interior proposa el ple de recuperació dels següents acord Primer, reconèixer a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sallent creada per acte fundacional i estatut de data 15 de gener del 2007 inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 35302 de data 15 d'octubre del 2007. Com a associació que d'acord amb la legislació d'associacions té com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins el municipi de Sallé. Segon, aprovar la vinculació funcional de Seyent de l'Associació Voluntari de Protecció Civil a les tasques de protecció civil dins del nostre municipi, determinant-se per conveni la coordinació de la col·laboració de l'esmentat voluntariat amb l'Ajuntament de Seyent. En els termes de l'article 9 del Decret 27-2001 de 23 de gener, per qual s'aprova el reglament de les associacions de voluntariat de protecció civil de Catalunya. Aquesta vinculació no té la consideració de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària i no remunerada. Tercer, aprovar la inclusió de l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sallent al Pla de Protecció Civil del Municipi, document bàsic. Quart, nomenar els següents membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sallent, ja que han dut a terme la formació necessària. Hi ha la relació que s'ha adjunta president Dintaman llavors 5è notificar aquests acords a la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil per a la inclusió del seu registre de l'Associació Voluntària i Protecció Civil de Sallena 6è facultar l'acaldia de presidència per a signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present acord. no és això per a la que creiem més s'acord senyora Fernández sí, hola, bona nit de nou Bé, eh, el punt que portem avui del reconeixement com a única societat de protecció civil que actua envers amb l'Ajuntament ve eh, donat donat de que és la, la que ens ajuda diguéssim sempre a qualsevol acte en qualsevol pla de protecció i demés i ara amb el nou decret que comença a estar vigent a principis d'any també és molt recomanable que hi siguin eh, el, el, la perdoneu, una associació que estigui inscrita dintre dels plans i que siguin coneixedors de tots els plans que tenim a Sallent. I, i és per això que portem avui el, el punt aquest perquè pugui, per ells es pugui, puguin estar inscrits a governació com a tals i puguin treballar amb nosaltres d'aquesta manera doncs quedaria protegit a nivell de capaços de qualsevol cosa amb qualsevol actuació, no que els tenim reconeguts aquestes persones amb aquests cursos i quedaríem lliures de qualsevol càrrega i a la mateixa vegada també treballarien amb una certa seguretat voluntàriament amb, amb nosaltres amb totes aquestes tasques i és per això que demano el vot favorable de tots vosaltres Gràcies alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Lojosa? Mm? Bueno, són coses que a vegades tenim aquests voluntaris aquí, segons per la protecció civil que fem amb ells o ens o estem en contra o, o jo crec que bueno, en algun moment fan importants però quan parlem de voluntaris hi han algunes contradiccions l'altre dia i to i no toca, no toca dir-lo el ple perquè segurament que hi ha l'òrgan de la ràdio eh, passejant pel parc vai fer una reflexió eh, perquè el parc de Salient mm, s'acosta molt a fer les reflexions. I vaig veure un treballador un voluntari de la ràdio que no vol buscar un cafè i comè, però que no teniu cafetera. Que no toca dir-ho aquí, que hi ha un organ que s'ha de discutir diu no, tenim d'anar al bar a buscar un cafè clar, jo penso, també són voluntaris eh, i han de sortir del centre Joan Puig Elias a buscar un cafè allà al mig del poble per tant eh, a vegades hi ha voluntaris que sembla que siguin més reconeguts uns que altres perquè jo conec voluntaris que van a passejar la gent gran de la residència i a sembla que això no, no tingui molta importància no m'entens i si són de protecció civil doncs sembla que ens salvaran la vida i si són que ajuden a la gent gran no, no salven la vida i si ajuden a la ràdio que són voluntaris i no cobren res, a vegades no tenen ni dret a un cafè per tant, és una reflexió que faig també, també votarem en favor d'això però també faig que aquesta reflexió si li han de posar una cafetera d'aquestes d'anar per casa amb un petit, que es facin un petit cafè la gent de la ràdio jo també crec que hem de fer aquest detall perquè també són voluntaris i crec que s'ho mereixen dit això pues, acabo interven alguna intervenció per part de la CUP simplement Gualt. manifestar que votarem a favor de la proposta Una intervenció al socialista per part d'Esquerra Republicana alguna intervenció senyora Fernández si sí, jo, bueno, contestar al Sr. Enojosa ca no no, no títol també de una, una petita explicació, si més no, no. Òbviament, tota la gent que fa tasques voluntàries a Sallent, Òbviament, hem d'estar molt agraïts i don tot el que puguem, pues tindrem mostes de detall. Està clau això, estic d'acord amb vostè. La diferència aquí que és una qüestió de seguretat amb el cas de que passés algun, sempre parlant de protecció civil, i estem parlant d'una responsabilitat en, en quant quan al que fan també dir-li que la ràdio també tenim un petit pressupost que anem gestionant i fins al dia d'avui tots els voluntaris de la ràdio s'estimen més uns millors equips que de moment la cafetera però també està a la llista per tant <ríe> hi arribarem gràcies una altra intervenció una, altra, una cosa jo tinc una cafetera que sabe moltes gràcies voluntàriament la cedeix no? molt bé, moltes gràcies bé, de votar suficientment procediríem a la votació vots a favor en cap, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és moció subscrita eh, pels grups municipals de la CUP, Esquerra Republicana, Convergència i Unió Iniciativa per Catalunya i PSC per una política de seguiment, assessorament i suport al dret de l'habitatge front als desnonaments la vol presentar vostè senyora Gabriel com a impulsora d'aquesta moció doncs pues, té la paraula